Tabloul pe care l-am văzut prin acest copil, prin această fetiță, mă va ajuta foarte mult în ceea ce Domnul m-a călăuzit să vă spun în această dimineață. Pentru că este o realitate. Copiii, până la o anumită vârstă, ei nu știu să spună mare lucru, decât să plângă. Și vom vedea cum putem să înțelegem lucrul acesta din punct de vedere spiritual. Mi-amintesc când lucram în meseria mea, am avut anumite situații și pentru că lucram cu aparate care măsurau diferite mărimi, curentul, tensiunea, lungimea, grosimea, aveam în subordinea mea metrologii și automatiștii și din când în când trebuia să mergem la metrologie să verificăm aparatele de măsură pe care le aveam. Și spre mirarea mea anumite aparate erau dereglate. Acolo, la atelierul de metrologie, specialiștii care erau aveau aparate cu o clasă de precizie mai superioară de cea a aparatelor pe care noi le foloseam. Și ei, la rândul lor, din când în când, își etalonau aparatele lor după aparatul etalon. Acum, n-aș vrea să vă introduc în prea multă tehnică, dar aș vrea să vă spunem, ori de câte ori venim la casa lui Dumnezeu, avem posibilitatea să ne verificăm viața noastră față de etalonul pe care noi îl avem, Iisus Hristos cazul este că noi, adeseori, ne etalonăm, ne verificăm după cum se comportă vecinul, colegul, cunoscutul sau unii zic, mă, ăla e creștin, înseamnă că trebuie să mă orientez după el, ce face el să fac și eu. Și nu mică ne este mirarea că de multe ori se întâmplă că etaloanele pe care noi le acceptăm în viața noastră vedem că sunt complet dereglate și că nu ne putem regla viața noastră după oamenii din jurul nostru. De aceea, în această dimineață, Aș vrea să înțelegem că Dumnezeu vrea să ne apropiem de El. El este etalonul nostru. Noi nu ne uităm la vecinul, la colegul, la cei pe care poate îi credem că sunt sfinți, ci etalonul nostru este Isus Hristos. Noi ne uităm la El, cum a trăit El, așa vrem să, vrem să trăim și noi gândurile Lui să fie gândurile noastre, atitudinile Lui, reacțiile Lui în fața circunstanțelor vieții să fie și pentru noi la fel. Și zic ca Domnul să ne ajute la aceasta, Domnul să ne întărească ca noi să putem să vedem și să ne etalonăm, etalonăm corectăm viața noastră după El. În această dimineață, Vreau să vorbesc despre subiectul pe care l-am început, libertatea în Hristos. Și aș vrea să mergem puțin mai departe. Duminica trecută am înțeles ce se întâmplă în interiorul nostru. Și aș vrea să se proiecteze cele trei imagini pe care le-am avut. Adică. Să înțelegem cum suntem noi când ne naștem. De exemplu, fetița peste care am cerut binecuvântarea lui Dumnezeu. Când ne naștem pe pământul acesta, noi ne naștem sub imperativul generațional care vine de la Adam. Sub legea păcatului și a morții. Ne naștem având trup, suflet și Duhul nostru este mort. Noi nu avem nicio legătură cu Dumnezeu. Datorită moștenirii adamice, ca urmare a păcatului lui Adam și a blestemului care a venit peste Adam, toți cei care ne-am născut în lumea aceasta materială, suntem în această stare. Înainte de păcat, Adam avea legătura cu Dumnezeu și n-avea nicio legătură cu Satan. Vrășmașul lui Dumnezeu. Dar în urma alegerii voite pe care Adam a făcut-o, pentru că Dumnezeu l-a binecuvântat cu autonomie, cu libertatea de a decide și de a alege, Adam a decis să nu asculte de Dumnezeu și ca urmare a acestui fapt, blestemul păcatului s-a transferat generațional. În fiecare om care se naște pe pământul acesta. Și apoi am văzut că există în viața oamenilor momente în care Dumnezeu îi cercetează. Momente în care Dumnezeu își trimite lumina lui spre sufletul uman ca să-l scoată din întuneric, ca să-l scoată din starea de împietrire și să ia legătura cu omul, să activeze Duhul omului. Și în momentul în care omul răspunde provocării lui Dumnezeu, se întâmplă o minune cosmică. Duhul omului înviază. Dumnezeu, de fapt, Duhul omului este interfața omului cu lumea spirituală, cu Dumnezeu. Duhul omului înviază și prin cuvântul lui Dumnezeu, care este lumina lui Dumnezeu și prin Duhul Sfânt, Duhul omului este activat. Și se întâmplă lucrarea lui Dumnezeu, pe care Biblia o numește naștere din nou. Așa cum un copil se naște din două elemente, care vin din partea feminină și partea bărbătească, exact așa Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu, activează Duhul omului. Și în noi se naște un om nou, care după perceptele cuvântului Lui Dumnezeu este numit copil al Lui Dumnezeu. Deci, duminica trecută am văzut ce se întâmplă în noi. De moment ce s-a născut acest om nou, noi nu eradicăm, noi nu îndepărtăm ceea ce am avut deja în noi. Și există această existență duală. Omul vechi, sub imperativul legii păcatului și a morții, și omul nou, sub imperativul legii lui Dumnezeu. Și am citit din Romani din capitolul 7, Lupta care se dă între omul vechi și omul nou în ființa noastră, înțelegând că această luptă se dă la nivelul sufletului nostru, la cele trei entități are sufletului nostru, minte, emoție și voință. Omul vechi care este activat, de satan care a devenit stăpân în urma păcatului lui Adam, este activat prin pofta firii, pofta ochilor și mândrie, el încearcă să-și păstreze poziția și să conducă mintea, emoția și voința. Pe de altă parte, Omul nou care s-a născut în ființa noastră de o altă natură, de o natură dumnezeiască, el vrea să crească. Mintea începe să fie luminată de cuvântul lui Dumnezeu și acum mintea are de ales să creadă ceea ce îi spune satan sau să creadă ceea ce îi revelează cuvântul lui Dumnezeu. Să creadă minciunile lui Satan sau adevărul lui Dumnezeu. Și la nivelul minții există această luptă. Apoi, emoțiile sunt activate de minte. Pentru că în momentul în care noi acceptăm ca firea păcătoasă din noi, gândurile firii păcătoase să fie nutrite de mintea noastră, în acest moment emoțiile pe care noi le avem sunt de natură firească. Voința, la fel, în funcție de ceea ce noi validăm, Validăm minciunile lui Satan sau adevărul lui Dumnezeu, voința este legată sau liberă și noi putem să beneficiem de libertatea și autonomia pe care Dumnezeu ne-o dă fără să intru prea mult, pentru că am discutat duminica trecută și este important să știm că noi putem să decidem cine domnește în viața noastră, care om este mai puternic, omul vechi sub imperativul legii păcatului și a morții sau omul nou sub imperativul legii lui Dumnezeu. Noi decidem, nu Dumnezeu și nu satan, că de multe ori punem vina ori pe Dumnezeu, ori pe satan. Nu! Noi decidem cine conduce viața noastră. Pentru că ceea ce se întâmplă în interiorul nostru, iese în exterior. Și în această dimineață vreau să vorbesc despre această poziție ce se întâmplă în exterior. Pentru că ce se întâmplă în exterior denotă ce se întâmplă în interior. Este o reflexie a biruinței sau a robiei. Comportamentul nostru, atitudinile noastre, reacțiile noastre la circumstanțele vieții sunt determinate de ceea ce este în interiorul nostru. Și Apostolul Pavel ne spune că în funcție de roadele pe care noi le avem, de fapt, prima dată Iisus Hristos a spus, când a apărut în mintea oamenilor tot felul de confuzii, Oare ăsta vine de la Dumnezeu? Oare ăsta are adevărul lui Dumnezeu? Iisus Hristos a spus, după roadele lor îi veți cunoaște. Veți depista ce este în interiorul lor, după ceea ce veți vedea în exterior. Și în funcție de trăirea de zi cu zi, în funcție de faptele lor, de reacțiile lor, de modul în care vorbesc, de atitudinile lor la circunstanțele vieții, puteți să determinați ce este în interiorul lor. Pentru că noi nu suntem Dumnezeu, Dumnezeu ne cunoaște gândurile, Dumnezeu știe, chiar dacă noi purtăm o, o mască, El știe cine suntem pe pământul acesta noi putem să purtăm tot felul de măști. Putem lua o mască de creștin extraordinar. Da! Această mască cade în mod special în momentele de criză. În momentele de, de criză știți ce se întâmplă? În momentele de criză noi acționăm după ceea ce avem sedimentat în subconștientul nostru supresat. Și ne mirăm de multe ori și zicem, mă, cum am putut vorbi în halul ăla? Cum am putut acționa în felul acesta? În subconștientul nostru supresat există lucruri pe care nu le-am rezolvat și care în mod automat fără să treacă prin conștient, acționează și se scoate în vedere de la iveală ceea ce este în ascunzișurile cele mai sigure ale ființei noastre. Aș vrea să citesc cuvântul lui Dumnezeu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 Omul duhovnicesc, din potrivă, poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni. Că cine a cunoscut gândul Domnului ca să-L poată da învățătură? Noi însă avem gândul lui Hristos. Cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești și-a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteați suferi și nici acum chiar nu le puteți suferi. Pentru că tot lumești sunteți. În adevăr, când între voi sunt zafisti, certuri, dezbinări. Nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni? Când unul zice, eu sunt al lui Pavel și altul, eu sunt al lui Apollo. nu sunteți voi oameni din lume? Apostolul Pavel... Căutând să clarifice aspectul acesta al comportamentului nostru exterior, care denotă, care reflectă ceea ce este în interiorul nostru, observăm că ne vorbește de trei categorii de oameni. Omul firesc sau omul natural... Omul spiritual sau omul duhovnicesc și creștinul imatur sau lumesc. Și acum ar trebui și trebuie să analizăm aceste trei categorii de oameni ca să ne dăm seama de temperatura noastră interioară. Să știm astăzi care este starea noastră, cum seamănă viața noastră, ce este în interiorul nostru, cine domnește în viața noastră, omul nostru vechi sau omul nostru nou, născut din cuvântul lui Dumnezeu. Și din Duhul Sfânt. Prima categorie pe care Apostolul Pavel ne o prezintă este omul natural, omul firesc. Este vorba de omul care se naște în mod natural, având trupul și sufletul sub imperativul legii păcatului și a morții. Ce spune apostolul Pavel despre acest om? El spune că omul acesta nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, respinge. De aceea, Duhul este mort și legătura cu Dumnezeu este inexistentă. Omul acesta spune că Lucrurile lui Dumnezeu sunt o nebunie pentru el. Oamenii naturale care nu au deschis inima lor către Dumnezeu, ei nu înțeleg ce înseamnă rugăciuni. Oamenii aceștia, când văd pe un creștin că se roagă, ei zic că s-a întâmplat ceva cu el. Îi zic, domne, când vorbești la telefon, îți dai seama, are un corespondent, vorbește cu cineva. Dar când îl vezi că n-are nici telefon, nici microfon, nimic, și îl vezi că și închide și ochii și începe să se roage, ăsta e 100% de la ea. Ei nu înțeleg lucrurile lui Dumnezeu, ei nu înțeleg ce înseamnă să vii duminică de duminică la biserică și să te corectezi, să te pocăiești după etalonul pe care îl avem pe Isus Hristos. Ei nu înțeleg ce înseamnă postul, ei spun că postul e bun când faci cură de slăbire. Dar ei nu înțeleg beneficiile spirituale ale postului. Ei nu înțeleg ce înseamnă ascultarea de Dumnezeu în ce privește zeciuiala, dărnicia, binefacerea. Pentru ei aceste lucruri sunt activități sociale. Ei nu înțeleg implicația pe care o au aceste lucruri în relația noastră cu Dumnezeu. Apostolul Pavel ne spune că omul natural sau firesc este condus de firea lui păcătoasă. Este influențat de satan prin pofta firii. Ai o dorință? Trebuie plinit. Nu mă interesează cu cei care va alimentați din Freud, sunteți pe o uliță înfundată. Pentru că el așa spune. Ai o dorință? Satisfă. -o. Nu interesează cum. Vrei să ai ceva. Nu interesează cum vei obține. Păiți de amblau. Exista, apoi este pofta firii, pofta ochilor. Ce vezi ai vrea să ai. Cum nu interesează. Mândria care l-a căzut pe Satan din cer a fost pârtia prin care el a alunecat din slava lui Dumnezeu, sub pedeapsa lui Dumnezeu. Pentru că mândria și de atunci, de atunci el încearcă să-i facă pe oameni să fie mândri, încăpățânați, să se considere nu știu cine și nu știu cum. Și prin toate aceste lucruri, omul firesc, omul natural, este străin de viața lui Dumnezeu și Apostolul Pavel în Efeseni descrie omul firesc, omul natural, omul acesta Trăiește ca un păgân, așa spune Apostolul Pavel în Efeseni, în capitolul 4, versetul 17. Îi numește pe oamenii aceștia lumești, oamenii aceștia firești, păgâni. Ei trăiesc în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străind de viața lui Dumnezeu,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 prin modul în care se comportă, prin modul în care vorbesc, prin modul în care reacționează la circumstanțele vieții. Și este foarte clar. Deci nu trebuie să mergem nicăieri, nu trebuie să aducem nicio comisie. Uitați-vă în jurul vostru, uitați-vă la voi înși vă cum ați fost înainte de a cunoaște pe Hristos. Vă interesa ceva spiritual? În urmă cu două săptămâni a venit la mine o familie, sos și soție. Și au zis, vrem să stăm de vorbă cu dumneavoastră. Suntem oameni de afaceri și nu ne-am pus niciodată problema să mergem la vobriserii. Suntem ortodoși, dar... Suntem așa și n-am vrut să știm prea multe despre Dumnezeu. Afacerile ne-au preocupat foarte tare. Dar îmi spune bărbatul, a venit un moment în viața mea când mi-am dat seama că este o problemă privind sănătatea mea Și... În momentul acela am început să mi pun niște întrebări serioase. De unde vin? Încotro mă duc ce caut aici pe pământul acesta? Dacă atunci când mor mă duc în mormânt cu mâinile goale. Atunci, deci atât zbuciu, ce spunea el am început să Încerc să răspund la întrebările mele și am venit să stăm de vorbă. Mai există o șansă pentru mine? Medicii m-au operat la colon, mi-au scos 60 de centimetri din colon. Mai există șansă pentru mine? Pot să fac ceva în timpul scurt pe care îl am? Și am văzut de această familie, deprimați, dezorientați, am stat de vorbă cu ei, ne-am rugat împreună și am văzut că ceva se întâmplă în interiorul lor. M am întâlnit a doua oară cu ei și mi-a spus în fiecare dimineață mă rog, în fiecare dimineață citesc Cuvântul Lui Dumnezeu. În mine încolțește o nădejde. Încep să am credință că Dumnezeu mă poate salva, că Dumnezeu mă poate vindeca, că Dumnezeu poate să intervină. Frații mei, noi nu ne punem aceste probleme și omul care se naște pe pământul acesta și nu are nicio relație cu Dumnezeu, lucrurile Duhului sunt o nebunie pentru el și el nu poate să înțeleagă pentru că lucrurile lui Dumnezeu trebuie judecate duhovnicește. Și Duhul lui este mort și el nu are puterea să discindă între minciună și adevăr. Este un om cu mintea întunecată, cu inima împietrită, un om care n-are pic de simțire. Să vârșește nelegiuirea, destrăbălarea, fără nicio problemă. Fără nicio problemă. Vom vedea care este soluția acestui om, dar aș vrea să înțelegem că ne naștem în această stare. și că avem nevoie de o întâlnire cu Dumnezeu. Avem nevoie de un moment decizional în viața noastră, pentru că noi suntem ființe autonome și putem să decidem în ceea ce privește viitorul și veșnicia noastră. Stă în mâna noastră, nu în mâna lui Dumnezeu, că foarte mulți zic, dacă va vrea Dumnezeu, Dumnezeu vrea să vrei și tu, să vreau și eu. Și Dumnezeu îți dă libertatea de decizie pentru că te va cere la socoteală și vei fi responsabil de decizia. Dacă El te-ar teleghida să ai fi un robot, n-ai avea responsabilitate, dar Dumnezeu ți-a dat autonomia și libertatea decizională. Al doilea om pe care îl l prezintă Apostolul Pavel este omul duhovnicesc. Este ceea ce noi am văzut că se întâmplă în interiorul omului care îl primește pe Dumnezeu, care se deschide către Dumnezeu, care se deschide către Cuvântul lui Dumnezeu, către cercetarea Duhului Sfânt. Omul acesta experimentează nașterea din nou în el. Peste natura pământească, firească, se suprapune o altă natură dumnezeiască care crește. Și dorința lui Dumnezeu este ca această natură dumnezeiască să ajungă la faza de maturitate și ea să domnească în viața noastră, la nivelul sufletului nostru, a minții, a emoțiilor noastre și a voinței noastre. Aceasta este dorința lui Dumnezeu. Și aș, vedea, aș vrea să vedem aici ce spune Apostolul Pavel despre omul duhovnicesc. El poate să judece totul. De ce? Pentru că Duhul lui este viu și Duhul lui este în legătură cu Duhul lui Dumnezeu care cercetează toate lucrurile lui Dumnezeu. Acum, cei care aveți internet și vreți să obțineți anumite informații, sunt tot felul de posibilități la ora actuală. Vă puteți cupa pe Google sau Facebook sau orice alt network de informații. Accesați și în momentul în care accesați, puteți să primiți informațiile pe care le doriți. Și dacă scrii greșit, ei vine, ai vrut să scrii așa? Te ajută, că de multe ori noi nici nu știm ce vrem. Am auzit noi așa și am rămas foarte mirat. Am vrut să aflu anumite informații automat. Mi-a intrat acolo în calculator, te poți uita frumos, le poți analiza. Odată ajungi în Franța, odată ajungi în Belgia, odată... Oameni de știință intri în bibliotecile și în librările acestei lumi, fără nicio problemă. Frații mei, în momentul în care Duhul nostru este accesat, interfața noastră cu lumea spirituală, cu lumea lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu care cercetează toate lucrurile, noi cunoaștem 1% din adevărul absolut al lumii acesteia. 1%! Prin Duhul lui Dumnezeu ai accesul la întreg. E posibil așa ceva? Dacă n-ar fi calculatorul, am zice, nu-i posibil, doamne. Da! Calculatorul e o frântură din ceea ce se întâmplă în lumea spirituală a lui Dumnezeu. Ăsta numai ne arată nouă ce putem face noi cu oxidul de fel, cu oxidul de carbon, cu toate lucrurile astea. Facem niște componente electronice, asta e meseria mea. Când am început labirintul ăsta, am rămas pas. Când am învățat dioda, transistorul, apoi integratele, apoi microprocesoarele, am zis ceva extraordinar. Fabrici întregi au fost reduse la un chip, cât o unghie de om. Frații mei, universul acesta ne are în vedere pe noi și Dumnezeu, Vrea să ne informeze, să cunoaștem totul. Nimic să nu ne ia prin surprindere. Cum va fi după moarte? Apostolul Pavel spune, știm în adevăr, cu toată certitudinea, că dacă se desface cortul acesta a corpului nostru trupesc, avem o adresă, o clădire în cer la Dumnezeu, care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Știm în adevăr, cu toată certitudinea, incertitudinea este arma celui rău. Nesiguranța. Este arma lui cu care el lucrează în viețile oamenilor. Omul duhovnicesc, omul spiritual este cel care are mintea luminată de cuvântul lui Dumnezeu, inima sensibilă, urechile lui spirituale sunt deschise, deschise el aude vocea lui Dumnezeu. Voința lui este eliberată, el nu mai este rob al păcatului, ci el este stăpân pe el însăși. Omul duhovnicesc nu mai trăiește după poftele și îndemnurile firii pământești, ci el este călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. El caută prinătatea Duhului lui Dumnezeu în ființa lui și prin această natură, el poate să țină în control firea păcătoasă, care este în noi și care se luptă și care nu se dă bătută. 1 Corinteni capitolul 2, versetul 12 Noi am primit Duhul care vine de la Dumnezeu ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său, tainele lui Dumnezeu, tot Apostolul Pavel spune în felul acesta. Romani 8:1, omul duhovnicesc, nu mai trăiește după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Și știți prin ce putem cunoaște pe omul duhovnicesc de omul firesc? În Galatenii, în capitolul 5, tot Apostolul Pavel ne dă un mod prin care noi să putem distinge clar pe cei doi. Și în momentul în care noi citim aceste cuvinte și ne dăm seama că ele sunt importante pentru noi, în momentul acesta avem un etalon, un aparat de măsură prin care... Să putem să spunem ăsta e firesc și ăsta e duhovnicesc. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Căci firea pământească, în Galateni, în capitolul 5, versetul 17, chiar versetul 16, zic da, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești.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 Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Atum, fiți foarte atenți. Ăsta este indiciu ce fel de om suntem. Și dacă sunt anumite lucruri care le regăsiți în viața dumneavoastră, ați vrea să fiți foarte atenți până la sfârșit, pentru că Dumnezeu vrea să vă vorbească. Faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, răjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni Împărăția Lui Dumnezeu. Noi ne punem etichete, ortodox, pentecostal, baptist, Veștind după Evanghelie, reformat, avem etichetele noastre. Și sub aceste etichete, noi credem că ne putem ascunde. Nu ne putem ascunde. E foarte clar, se pune întrebarea așa cum în romani, Siria așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Pentru că fiii lui Dumnezeu, oamenii duhovnicești, au alte roade decât roadele firii pământești. Ascultați care sunt roadele omului duhovnicesc. Tot în Galateni, în capitolul 5, aici mi se prezintă aceste roade, și este important ca noi să căutăm, să le dezvoltăm în viața noastră. Roada Duhului, din potrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, înfrânarea postelor. Împotriva în acestor lucruri nu este lege. Adică ce vrea să spune Apostolul Pavel? Că aceste lucruri nu se dau cu cântar, Că ele au o măsură incomensurabilă. Atât de mare, știți cât de, cât de lungă uh, măsura dragostei? Măsura dragostei este în 4D, nu în 3D. Lungimea, lărgimea, înălțimea și adâncimea. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că tot ce avem pe pământul acesta, toate trăirile noastre vor fi reduse la o trăire, și anume dragostea. Și ceea ce se va măsura de îngerul lui Dumnezeu cu prăjina este dragostea în cele patru dimensiuni. Doamne ajută-ne să înțelegem lucrul ăsta. Deci e clar, omul natural sau firesc are roadele firii pământești în viața lui. Da? Omul duhovnicesc sau spiritual are roadele Duhului în viața lui. Nu-i putem confunda, pentru că astea se văd, se vede Cine e omul gata de ceartă cu care nimeni nu poate face pace și cine e omul care acoperă totul, crede totul, nădășduiește totul, speră totul și se pune de curmeziș și dacă e cazul, moare pentru a face pace. Apostolul Pavel, alături de cele două categorii, și aici aș vrea să fiți foarte aten. vine cu a treia categorie. A treia categorie care el spune creștinul lumesc, omul lumesc sau prunci în Hristos sau, nu folosește cuvântul ăsta, dar îl subînțelegem. Handicapat în Hristos. Wow! Este și acea ceva? O să vedeți că într-adevăr există. Și aceasta treia categorie este foarte periculoasă. E foarte periculoasă. Pentru că aici Apostolul Pavel vorbește în capitolul 3, Începând cu versetul 1, cât despre mine, fraților vorbește, celor care l-au primit pe Hristos. Nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, de nu sunteți duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca niște, ca niște oameni lumești, ca ăia care nu l-au pe Hristos. Ca unor prunci în Hristos. V-am hrănit cu lapte... Nu cu pucate, dar nu le puteți suferi, vă doare stomacul. Plecați! Când auziți că se vorbește despre lucruri serioase și nu s basme, apoi nu mai stați la nicio predică, nimic nu devine interesant. Plecați imediat! E ora 12, plec! Nu mă interesează ce se întâmplă, dar dacă Dumnezeu îți vorbește la 12 și 5 minute, nu mă interesează. Ia un programul meu și Dumnezeu să-și respecte pe lui. Frații mei, stimați creștini, apostolul Pavel ne aduce aici a treia categorie pe care îi numește creștini imaturi sau prunci în Hristos. Și această categorie se împarte în două. Prima categorie sunt prunci în Hristos care De curând l-au acceptat pe Isus Hristos în viața lor Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu a lucrat în viața lor S-a produs nașterea din nou Dar ei încă n-au crescut în deajuns ca omul cel nou să domine în viața lor Ci omul cel vechi domină Și ăsta e un proces natural toți am trecut pe acolo, la început. Nu ți se toarnă toate adevărurile lui Dumnezeu și le știi toate, nu. Pe măsură ce te îndeletnicești cu ele, pe măsură ce citești Biblia, pe măsură ce aplici în viața ta, tu începi să crești spiritual. Și așa cum ne arată Cuvântul lui Dumnezeu în Efeseni, de la nivelul de a fi luminat de cuvântul lui Dumnezeu, tu guști din darul ceresc, din Duhul Sfânt. Duhul Sfânt lucrează, începe să lucreze în viața ta. Apoi devii părtaș Duhului Sfânt. Ești botezat cu Duhul Sfânt, ești umplut cu Duhul Sfânt. Apoi guși din cuvântul lui cel bun al lui Dumnezeu și vezi că te poți ruga pe baza cuvântului și când spui cuvântul lui Dumnezeu în rugăciune și faci acces prin credință și spui Doamne, cuvântul tău spune așa, prin credință cer ca să-ți exerciți puterea să vindeci, să eliberezi, să intervii cu puterea ta divină. Frații mei, intrăm și experimentăm puterea cuvântului Lui Dumnezeu. Și apoi spune Apostolul Pavel că ajungem la nivelul experimentării puterii viaului viitor. Deci, noi creștem. Din momentul în care omul nou se naște, el trebuie să crească. Și este o categorie de oameni, Prunci în Cristos, cum îi numește Apostolul Pavel, care sunt a început. Așa cum bebelușii sunt, trebuie să îi schimbi și ei nu știu alt lucru decât să plângă. Și îi schimbi odată și îi schimbi de două ori și pe urmă le-a o liță și spui, aici trebuie să fac. La început o refuză, dar pe urmă vede că e confortabil. Exact așa se întâmplă și pe linie spirituală fații mine. Așa se întâmplă. Pe măsură ce crești și se revelează lucrurile, devii, viața ta începe să fie schimbată, comportamentul tău este schimbat. Începi să înțelegi lucrurile, începi să înțelegi că nu trebuie tata și mama să vină să te șteargă pe fund, ci tu trebuie să faci lucrul ăsta că în responsabilitatea ta să-ți faci patul, să își speri farfuria, să faci anumite lucruri pe măsură ce crești și te maturizezi. De-aia când vin tinerii la consiliere, vreau să văd dacă sunt matur, Că sunt unii care se căsătoresc, că vor ca soțiile să le spele, să le facă de mâncare și ei să stea la televizor, așa cum au făcut până... Când au fost la părinți și la ăștia, le spun: Îmi pare foarte rău, dar nu ești pregătit. Apropo, tinerilor, cei care vreți să vă căsătoriți, pe lângă chestionarul de logodnă și de consiliere premaritală, am introdus un nou chestionar în perioada de prietenie. Că nu vrem să ajungeți la logodnă, până când nu sunteți clar că dacă sunteți pregătiți pentru căsătorie, că la unii trebuie să le spunem: mă, Mai amână câțiva ani până când vei putea să porți de grijă unei alte persoane, unui copil care vine, mai amână că încă nu ești matur corespunzător pentru căsătorit. Și la aștea trebuie să le spui așa, clar și pe înțelesul lor. Acum să mergem la nivel spiritual și să înțelegem lucrul acesta. Dar există a doua categorie de creștini maturi care s-au născut de mult, care au fost cercetați de mult de cuvântul lui Dumnezeu și îi vezi la 20 de ani cu biberon în gură. Este săraci sunt handicapați. Îi vezi că nu fac nimic. Ascultă, dau din cap, nimic nu fac. Văd oportunități de implicare, acolo e păstorul, acolo-i care s o vrut să fie lider. Ma, ok, culați-vă dar mergeți și duminica, mergeți în timpul săptămânii. Treaba voastră, pe mine nu mă interesează. Aici e marele necas. În lumea creștină, frații mei, stimați creștini, în lumea creștină aici se petrece tragedia cea mai mare. Pentru că Iisus Hristos, Adresându-se bisericii din Laudicea, îi spune, o, dacă ai fi rece, un om firesc, pentru că ar fi șansă pentru tine să-L primești pe Dumnezeu în inimă și să devii duhovnicești. Or dacă ai fi în clocot să domnească omul tău lăuntric plin de râvnă, dar pentru că ești cărdicel, spune Domnul, am să te vărți din gura mea. Frații mei, n-am timp să intru în detalii, dar cred că înțelegeți lucrurile. Pentru că aici Apostolul Pavel ne prezintă în categoria aceasta a creștinului imatur, pruncul în Hristos care are șansa să crească și care trebuie să înțeleagă că trebuie să crească. Să se hrănească cu cuvântul lui Dumnezeu, experiența Duhului lui Dumnezeu, ca el să poată să depășească această stare de imaturitate și să devină matur. Și apoi există handicapații în Hristos care de ani de zile, vi se veștește Evanghelia, de ani de zile sunt în casa lui Dumnezeu, foarte niște titluri extraordinare. Cineva m-a sunat săptămâna trecută și mi-a spus ascultă. Soară mea pentru că am ajuns la o dificultate de înțelegere, îmi spune că e bine așa și eu cred că e bine altfel. Și pentru că nu sunt de acord cu ea, că am mare grijă că și eu bunica acum, eu să-mi cântăresc cum le spun lucrurile. Și zice, am ajuns la conflict. Și după ce a văzut că nu accept punctul ei de vedere, mi-a zis, apușit tu ești ca și-aia care și-a omorât copilul. Știți ce s-a arătat la televizor? Eu n-am văzut, am spus soția de treaba asta. Tragedia. Noi putem băga pe toți, că oamenii poartă etichete. Bai ortodox, bai penticostal și noi vorbim în general despre ăștia. Nu! E persoana respectivă care a făcut lucrul ăla și iar este responsabilă să nu-i băgăm pe toți în aceeași oală. Nu! Dar noi adeseori ne dăm seama că încercăm să îi manipulăm pe oameni. Și veți vedea, duminica viitoare este ceva extraordinar. Deja mesajul care va fi duminica viitoare este atât de puternic încât conține niște chei extraordinare prin care noi vom ieși din impasul acesta. Pentru că nu, să nu-mi spuneți că n-ați trecut prin această fază de imaturitate. Și eu am trecut. Și eu am experiențele mele. Dar pe măsură ce mi s-a descoperit Dumnezeu, prin Cuvântul Său și prin Duhul Său, am crescut spiritual. Și dacă mă uit în spate, îmi dau seama că am crescut spiritual. Și aici trebuie noi să realizăm, frații mei, că în fiecare an, în fiecare moment, noi suntem pe o curbă ascendentă de creștere spirituală. De cunoaștere mai mult a lui Dumnezeu și de aplicare în viața noastră, în așa fel încât comportamentul nostru, faptele, reacțiile, modul în care vorbim să fie într-o continuă perfectare cu etalonul nostru, până când vom ajunge la înălțimea staturii prinătății lui Hristos, să semănăm cu Dumnezeu. Apostolul Pavel spune că eu, vorbește despre el, uite ce este în urma mea și mă avânt spre ce este înainte. Nu mă plimb. Nu mă duc cu mersul melcului. Mă avânt, mă arunc spre ce este înainte. Domnul să ne ajute la aceasta. Domnul să ne călăuzească, să putem să înțelegem situațiile din viața noastră și apoi să dorim să creștem. 1 Petru, capitolul 2, versetul 1 la 2. Lepădați dar orice răutate, orice vicleșu, orice fel de prefăcătorie, de pismă, de clevetire și ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele duhovnicesc și curat pentru ca prin el să creșteți. Spre mântuire. Evrei, capitolul 5, versetul 14. Ca să poți să crești, trebuie să mănânci mâncare consistentă. Și aici Apostolul Pavel ne spune ce este hrana tare. Hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată s-a deprins cu întrebuințarea ca să deosebească binele de rău. Ați prins? Creșterea apare nu prin acumularea de informații, că ți se face capul mare și tot handicapat ești, dacă n-ai putere să faci lucrurile pe care le cunoști. Și sunt foarte mulți creștini cu capul mare. Ai, eu cunosc Biblia. Bun, care sunt faptele ta? Care-i viața ta? Hai că n-aș vrea să, să intrăm în filozofie și în polemică, dar spunem, pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune că după faptele lor îi veți cunoaște. Etichetele cad în fața faptelor. Deja va venim noi și măștile cad. Mai ales când Domnul trimite crize. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem lucrul acesta. Lumea creștină, și e important să știți lucrul acesta, pentru că am observat în rândul tinerilor, apar tot felul de concluzii, nu vreau să fac prea multă teologie. Dar sunt anumite lucruri care este bine să le cunoașteți. Și aș vrea acum, referitor la cele trei categorii de oameni despre care am vorbit în această dimineață, să înțelegeți că lumea creștină se împarte în două. arminieni și calviniști. Arminienii ei spun așa, un om care a ajuns să trăiască nașterea din nou, el poate să cadă din harul lui Dumnezeu dacă nu este interesat de creștere spirituală. Și aici aș vrea să înțelegeți, pentru că viziunea noastră este ca noi să ajungem într-o relație mereu crescândă cu Iisus Hristos. Da? Și lucrul acesta îl putem face prin trei lucruri esențiale. Să fii plantat într-o biserică, să crești din punct de vedere spiritual și apoi să rotești. Dacă nu ești interesat în creșterea spirituală, dacă tu crezi că alții trebuie să te facă pe tine să crești spiritual, să se bage așa cum se bagă la gâște când se îngrașă pentru Crăciun. Maică, mi-am opus să fac lucrul ăsta și eu știu ce înseamnă. Știu. Noi trebuie să înțelegem că noi trebuie să ne hrănim, nu alții trebuie să ne hrănească. Eu ca și păstor sunt responsabil în fața lui Dumnezeu pentru sufletele voastre, ca să vă vestesc adevărul așa cum este scris în Biblie. Dacă vă spun altceva ce nu este în Biblie, eu voi fi tras la socoteală de Dumnezeu. Dar în ce privește hrănirea? Eu sunt foarte atent ca în fiecare duminică să primiți hrană tare. Și de asta, de-aia vă mai spun și povești, ca să se hrănească și bebelușii, să mai ia câte o gură de lapte. Dar sunt foarte interesat în creșterea ta spirituală. Sunt foarte interesat ca tu să ajungi să cunoști Cuvântul lui Dumnezeu și să-L trăiești în viața ta. Arminienii, ei se bazează, am să vă dau doar trei versete, dar există mult mai multe versete. Romani capitolul 8, versetul 13. Dacă trăiți după îndemnurile firei pământești, veți muri. Clar! Apostolul Pavel nu folosește aici nicio încurcătură. E clar! Trăiți după îndemnurile firei pământești, v-ați născut din nou drumul vostru este spre moar. Omul nou va muri din nou. Galaten, capitolul 5, versetul 21. Cei ce au faptele firii pământești nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Deci aici s-a înșirat faptele firii pământești și spune, cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Frații mei, nu trebuie filozofie. E clar aici. Dacă rămâi la nivelul acesta și faptele firii pământești este ceea ce te caracterizează pe tine, degeaba ți-am dat 12 afirmații biblice privind siguranța în Hristos. Ai anulat toate aceste versete biblice. Prin atitudinea ta, în mod voit, pentru că tu ești responsabil de ceea ce tu faci. Lași ca firea pământească să te conducă sau lași ca Duhul lui Dumnezeu. Și apoi Galateni, capitolul 6, versetul 8. Cine seamănă în firea pământească, va se cera putrezire. Calviniștii, aici aș vrea să fiți foarte atenți, pentru că la ora actuală, sub Anumite subtilități teologice se strecoară tot felul de erezii nimicitoare care îi face pe oameni să fie pasivi, să nu fie interesați de creșterea lor spirituală, de asemănarea cu Hristos, de relația cu Hristos, să fie interesați de religii și s au pus într-o religie și spune gata, pașaportul pentru ce? Calviniștii spun așa, odată născut din nou, mântuirea ta este sigură. Wow! Și atunci ei vin și spun, referitor la versetul din Roman, capitolul 8, cei ce ascultă de firea pământească nu s-au născut niciodată din nou. Asta e explicația lor. La ceea ce spune... Apoi, cuvântul lui Dumnezeu în Galateni, capitolul 5, versetul 21, că cei ce fac faptele firii pământești nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, ei zic, stați puțin, nu vor moșteni, dacă, așa scrie apostolul Pavel, nu putem contrazice. Dar ei vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Frații mi nu vreau să vă fac să înclinați într-o parte sau alta. Nu știu care sunt rădăcinile voastre, dar am toată convingerea că Dumnezeu vă va lumina. Am toată convingerea că veți înțelege ceea ce vrea să vă spună Dumnezeu. Am toată convingerea că Dumnezeu vă cheamă să vă măsurați astăzi faptele voastre, trăirea voastră de zi cu zi și să vedeți cine conduce în viața voastră. Este firea păcătoasă sau este Duhului lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu? Ce fel de roade sunt în viața voastră? Roadele firii pământești sau roadele Duhului? Și aș vrea ca această lumină să producă mobilizarea noastră. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne dă un exemplu foarte clar, ne dă pe poporul Israel pe care Dumnezeu și-l-a ales să reprezinte pe pământul acesta și prin el apoi să cuvânteze celelalte națiuni. Și pentru că poporul Israel n-a ascultat de Dumnezeu, nu străbă teorie mare, Dumnezeu i-a lepădat. Dumnezeu i-a lepădat! Și Dumnezeu vine, ați văzut că creștinul ăsta imatur, este interesat de religie. Ăsta spune, eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Apolo, eu sunt al lui Hristos. Și Pavel se supără rău și zice, cine-i Pavel, cine-i Apolo? Eu mă duc la ciuciui. Eu mă duc la Petrică Vidul, eu mă duc la Paul Negruț, eu mă duc la preotul Pintea. Frații mei, stimați creștini, Discut cu fiecare din aceștia, discutam cu preotul Pintea, discutam cu preotul din Semartin. Știți care îi dorința lor? Este ca oamenii care îi urmează să ajungă să-l cunoască pe Hristos și să aibă experiențe autentice cu Hristos. asta e dorința lor! Unii dintre ei îi spun, îmi pare foarte rău, nu pot să trec peste anumite lucruri pentru că nu mi se permite să spun ceea ce gândesc. În nouă ni se permite să spunem ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea n-am adoptat o religie, de aceea puteți să veniți aici, indiferent de ce religie aveți. Dar suntem interesați să vă conducem în relație cu Iisus Hristos. Suntem interesați să experimentați Cuvântul Bibliei în viețile voastre. Să nu rămâneți la starea de prunci imaturi, ci să creșteți spre maturitate. Și să nu fiți doar luminați, ci să gustați din Cuvântul cel Bun al lui Dumnezeu. Să gustați din puterile viaului viitor. Să fiți părtași Duhului Sfânt. Asta este dorința noastră, frate. Meu. Haideți să răsâm religiile deoparte, că ne certăm, devenim lumești pentru că fiecare își are obiceiurile lui. Dar haideți să ne racordăm la Biblie. O, Doamne, ajută-ne să înțelegem ceea ce Tu vrei să ne spui. Și ascultați și aș vrea să închei cu cuvântul acesta din Apocalipsa, care spune, după ce vorbește bisericii din Laodiceea și îi spune că dacă... Nu ești în clocot, Ce ești numai căldicel, am să te vărs din gura mea. Vesetul 17 din capitolul 3 Apocalipsa spune, Pentru că zici sunt bogat, m-am împogățit, am ani de credință, am întors de mult la Dumnezeu, am făcut teologie... Am fost la toate seminariile și cursurile care s-au organizat. Și nu duc lipsă de nimic, știu totul. Nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc, zice Domnul, să cumperi de la mine aur curățit prin foc, cuvântului Dumnezeu, ca să te îmbogățești. Haine albe, faptele neprihănite ale sfinților, ca să te îmbraci cu ele, să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale și doftorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi, să poți distinge adevărul de minciună. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc, zice Domnul, fii plin de râfna și pocăiaște. Iată, eu stau la ușă și bă. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Celui ce va birui, îi voi da să șadă pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut pe scaun cu statel meu pe scaunul lui de domnie. Frații mei, Voia lui Dumnezeu este să ieși biruitor din luptea pe care o ducem pe pământul acesta. E o luptă între omul vechi și omul nou și rezultatul se vede în faptele noastre de fiecare zi. În această dimineață, așa cum spune cuvântul în Apocalipsa, dorința lui Dumnezeu să intre în relație apropiată și intimă cu tine. Să stai la masă cu El și El cu tine. Dorința lui Dumnezeu este să realizezi cine ești și soluția lui Dumnezeu este pocăința. Nu există altă soluție. De aceea aș vrea să plecăm capetele, pentru că în această dimineață vreau să vă provoc. În această dimineață vreau să vin înaintea lui Dumnezeu cu cele trei categorii de oameni. Vreau să le aduc înaintea lui Dumnezeu și vreau în mod special două din aceste categorii să insist. Pentru că este important să realizăm ce vrea Dumnezeu să facem. Prima categorie, omul natural, omul firesc. Dacă ești aici și ai observat din citirea din Galateni, capitolul 5, că unele din faptele firii pământești sunt prezente în viața ta, tu ai nevoie de atingerea lui Dumnezeu. Ai nevoie ca Duhului Dumnezeu să te întărească în lupta care se dă la nivelul minții tale. Să refuzi gândurile celui rău, să refuzi poftele, să refuzi plăcerile, să refuzi mândria, să refuzi lucrurile pe care satan le infiltrează în viața ta. Este ziua pocăinței tale. Dacă este aici cineva care încă nu l-a primit pe Isus în inimă, așa cum spune Ioan, în capitolul 1 Cei ce l-au primit, adică cei ce cred în numele Lui Le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu Dacă n-ai făcut lucrul acesta niciodată În această dimineață vreau să-ți dau posibilitatea Să vii cu sinceritate înaintea Lui Dumnezeu Și să spui, Doamne, vreau să te primesc în inima mea Vreau, Doamne, să deschid ușa sufletului meu Vreau ca Tu să lucrezi în viața mea dacă există aici persoane care au fost atinse de Cuvântul lui Dumnezeu și ați înțeles mesajul lui Dumnezeu, ați înțeles ce înseamnă să-L primiți pe Isus în inima voastră, e decizia voastră. Nu știu dacă mâine veți avea posibilitatea să, răspunde, să răspundeți acestei provocări. Dacă este cineva, aș vrea să ridice mâna sus, să vă văd ca semn că vreți să vă predați Domnul. Vreți să-L primiți pe Iisus în inima voastră? Înseamnă că toți care sunteți prezenți aici, l-ați primit pe Iisus în inimă. Acum e a doua provocare. Dacă ai văzut în viața ta că faptele firii pământești pe undeva mai apar, încă nu le poți stăpâni. Tu ai nevoie de puterea lui Dumnezeu, ai nevoie de cercetarea lui Dumnezeu, ai nevoie de lumina lui Dumnezeu, ai nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Și prin ceea ce Tu vei face în această dimineață, spunând, Doamne, am nevoie ca Tu să lucrezi în viața mea. Izbăvește-mă, Doamne, din această luptă, dă-mi biruință, Doamne, ești gata să mă pocăiesc, Doamne. Îți gata să mărturisesc păcatele mele, să mă las de ele și să mă întorc la tine. Sunt gata să hrănesc omul meu spiritual ca să crească. Dacă nu ești plantat într-o biserică, să iei decizia aceasta. Mă voi planta într-o biserică, voi fi responsabil față de liderii care sunt acolo. Dacă n-ai crescut spiritual, în această dimineață e decizia ta să crești spiritual. Aș vrea ca cei care iau această decizie să se apropie mai tare de Dumnezeu, să se pocăiască de faptele firii pământești și să lase ca Duhul lui Dumnezeu să fie în control în viața lor. Aș vrea să se ridice în picioare. Este momentul de sinceritate pe care tu l-ai înaintea lui Dumnezeu, că Dumnezeu privește la atitudinea ta. Și vreau să te las să-ți dau timp Pentru că am toată convingerea că sunt mulți în această situație Nu-i nimic Frații mei, un, unii dintre dumneavoastră l-ați primit recent pe Isus, Dar vreți să creșteți mai tare Unii dintre dumneavoastră vă dați seama că sunt anumite handicapuri în viața dumneavoastră De care Dumnezeu le poate rezolva Vreau să ridicăm mâinile sus ca semn de ajutor pe care îl cerem lui Dumnezeu. Dată din ceruri. În numele lui Ius Hristos, te rog să privești pe cei care au mâinile ridicate în Sus. Eu nevoie de ajutorul tău. Eu nevoie, Doamne, ca tu să-i scoți din impasul acesta. Doamne, cercetează în aceste momente. Fă o infuzie de credință. Lasă ca lumina Ta să strălucească peste sufletul lor. Luminează mintea lor, Doamne. Descătușează emoțiile lor. Descătușează voința lor, Doamne. de le voința și înfăptuirea. Fă, Doamne, ca omul nou să crească, să se întărească și să conducă în viața lor. Îi pun în mâna ta, Doamne, sub binecuvântarea ta, sub protecția ta, sub puterea cuvântului tău. Vă izbăvește-i în numele lui Isus Hristos, dă le puterea pocăinței și apoi a piruinței în viața lor, în numele lui Isus Hristos. Amin.